Ja, jag tror ju att det är väldigt mycket saker som händer på ålderomshem som man inte vet om. Ja. Jag tror att det kan vara väldigt... Den har bara som i Paradise. Ja, en parceremoni. Ja. <laughs> bara med skillnaden att folk dör istället för att bli utröstade. Nej, förlåt. Nu var elak. är jag försöker <clears> att bort. Ja... Hej, ja hej Vi är tillbaka ja. Annars får vi börja dricka också, vad skönt Ja, jag sitter här och håller i glaset med båda mina händer Vi dricker ju en annorlunda variant av GT Jag tyckte det är mycket godare Och smakar jag... inte så mycket Nej <laughs> Fast alltså, det är, det är lite bra Ja, det är alltså fram som Jag dricker ju ingen kändisvin idag. Det blir lite Nej, svårt alltså det vi, lyckades, vi lyckades inte ens hålla vårt löfte <laughs> två gånger Nej. Vi skulle ha två glas senare och att, eller, Vi sa ju aldrig att det skulle vara vin i och för sig eller? Nej, jag alltså, tror, det kan ju jag tror vara, att jag har skrivit typ så här. Okay, vi, vi har två glas av och vad som helst, ja. egentligen mm. Snart är det två Long Island Iced Tea <laughs> som vi korkar upp Nej, nej men det stämmer. Jag drack ju Sprite och Jin på min flygresa hem från Madrid för att det inte fanns något annat att dricka. Oj, vad det så slut? Ja, men precis. Ja. Så jag, men jag tar vad som helst. Och de bara, ta, ta det här. Så då drack jag det. Hur du att du tycker för det. Ja, nej, men som sagt, det stämmer. Liksom det det du säger även att det aldrig var så här, Du skickade en snapp, tror jag. Ja. så att jag aldrig varit så här fullblod flygfarer ut. Ja, nej men precis. Alltså, har du sett den här uh, vi eller klippet eller bilden på personen som sa att han hade ebola på en flygning? Ja. Alltså jag gjorde ju typ samma sak, va? lite <laughs> ja, typ, ja men man skojar lite grann. Så, så du skrek att det är ebola. Det inte. Jag skrek inte, men alltså eller griner den första typ så här, alltså jag och uh, Erik som jag reste med uh, Först så hamnar vi på olika platser i planet liksom. ja. Och då typ, hamnade jag bredvid en kille Som hostade jättemycket Och <laughs> uh, <laughs> sen så bytte jag plats Och gick tillbaka till Erik För uh, han hade ledig plats där uh, Och då sa jag typ så Shit när jag har säkert Ebola att typ, han hostade så mycket uh, Men ingen reagerade jag tog med hem det, men, ju, det känns som att just nu så är det ju lika dåligt Som att skämta om bomb i det är typ säkerheten det är ju typ värre kontrollen Som jag typ bråkar. Skämta inte om en bomb När vi slagg till Barcelona Jag gjorde det säkert ja. Jag skulle inte Nej, mitt, ja. Nej man ska inte skämta om sånt det är, I alla fall <laughs> inte ja. Nej Dålig stämning men Vad hände i Barcelona? Vi spelar in Första avsnittet första kvällen ja. vi hade ju inte. Vi var inte unga Barcelona. och förstörda. Ja uh, Ja, resten av Barcelona var ju egentligen en, Alltså grejen vi hade ju bara Letat upp saker att göra på kvällarna Ja Det brukar uh. bli så på våra resor Ja, på dagarna hade vi inte så mycket att göra Men Vi åkte ju limbanan en gång Ja Uh, såg eh, två personer uppe, Längst upp på den där Monsk mm. som använde en selfiestick för att bli Det var nästan höjdpunkten. <här> uh, uh, jag jag ta... tror på det. Det blev en, en bra Instagram bild för mig i alla fall. Jag fick många likes. Ja. Uh. Fick jag. Så uh. tack! Just, det, ja, tack. Det, det vet, jag vet, vi kan <här> <här> <här> vet vilka ni är. Det vet vilka ni är. Till alla er, till alla fans. Uh, uh, jag creddar inte dig för, bild, för bilden. Gjorde du inte? Eller jo, eller alltså, i en kommentar för sig. Ja, Nästa gång ska jag skriva in det mitt på bilden så här snett över där ja, copyright. Precis, copyright. Vad fan är det? Göra Gura Creek. Precis. Ja, vi dricker ju inte Gura Gura Creek. Men det måste vi göra snart Det är ju Gustavs favoritvin bara för Även att heter... mitt Instagram namn. Ja, ja bara för att det är jättegott alltså ja, Gustav. Mm. Det är därför och att det är gott är relativt billigt ändå för att ja. vara gott, röttevin, är det är gott rött vin så ekologiskt också. Ja, det är inte Martinas vin Nej <laughs> <I alla fall. laughs> Det kommer ju heller aldrig hända igen Nej, verkligen inte Nej, men Barcelona var <hör> jättebra uh, Verkligen uh, Vi, ja, vad gjorde vi? <laughs> mycket, drink, mycket drinkar Ja, Ja uh, Hoppade mellan olika uh, gjorde misstaget du, du tvingade in mig i ett darkroom <hör> på en uh, gayklubb <hör> ja. Jag sprang i ett en minut senare Ja, var det verkligen, en det var inte längre. Jag vet inte. Nej, jag förlorade tids... tidsuppfattningen. Ja, men lite faktiskt. Jag, jag kommer aldrig gå dit igen. Jo. Jag tycker ju dock att den största takeaway från Barcelona var ju... Största takeawayen? men säger man inte det? så här, Det jag så här, fick med mig ifrån den här resan tog med mig liksom in i livet. Ja nej, ja, typ nej, så här, ja, jag... om du kollar tillbaka till resan en höjdpunkt eller någonting som gjorde alltså som du är glad över att få uppleva som du liksom Ja. Vad det är det vad är det Nej. Nej. Jag tänkte fortsätta. Ja, ja. TV-programmet Salva med. Ja, alltså det är ju typ världens bästa tv-program Jag kan förklara lite snabbt hur det är upplagt De sänder fem timmar om dagen ja, Mellan tre och åtta på kvällen Och de pratar enbart om kändisar och blir osams och slåss Det är väldigt mycket känslor ja, i det där programmet Det bästa är ju också att Alltså det är en paneldiskussion Alltså ja. det är typ två paneler som sitter mitt emot varandra Och sen är en programledare alltså som är lite det... som Malin i Paradise Att hon är lite opersonlig Ja, ja men precis Man vet ju aldrig riktigt vad man har om det här Nej. Det är ju ungefär som en podcast som typ aldrig tar slut Och med 20 personer istället för två <laughs> <laughs> Inget är för, ja men de recenserar enbart kändisar Och jag fattar inte att de kan mm. bli så, så arga på varandra hela tiden över det här Nej, nej men det är mm. väldigt känsligt Men det bästa är ju att när de blir arga på varandra eh, Och då, liksom när de så här plockar ihop, de sitter ju typ också med mobilerna framme och typ håller på med dem hela tiden Ja men alltså om man sitter där i fem timmar så <laughs> Och så har de ju en kock som kommer fram med lite mat och snack då, då. Ja nej, men alltså Men det bästa är ju så... när de blir... Eh, när någon blir lite upprörd Så bara plockar den ihop såhär, Sin väska, mob såhär, sin mobil Och går Ja, och går iväg Men då har de ju typ eh, Kameror i hela huset alltså det, det, Då är det någon man Som springer efter den här personen och även om de går in på toa Så finns det, kameror, det finns kameror i hela tv-huset Observera att det här händer dagligen också. <laughs> Alltså det händer ju flera gånger Under den typ två timmarna som vi hade på det I bakgrunden Ja Ja, men exakt. Och jag kan ju tillägga också att på fredagar, förutom det vanliga Salva med, som går mellan 3 och 8, så har de även Salva med Deluxe, som går mellan klockan 22 och 2 på natten varje dag. Och då är det samma panelister som har tagit på sig finkläder. Så, ja, alltså, jag skulle egentligen... kunna. dem Nej, jag vet inte. Jag tror inte det, men... Alltså jag skulle lätt kunna sitta och kolla på det där Alltså varje dag Men det är lite tråkigt att göra det på semestern när man... Ja, men det kan du göra nu visst eller? Ja, köra? jo, ja, men det kan jag göra Ja, pottelär ja. Gustavs telefon Gav ifrån sitt ljud Jag är så uppriktig och överraskad ja, varför, varför lät den mm. hon uh. jag. Mm. Uh, så att ja, jag ville ha något sånt Här Jag tror att det skulle funka jag? Faktiskt. Ja, men Vad ska ja, man sitta ja. och prata om då? Vad ska man bli så upprörd över? Ja men det finns ju massor <laughs> Liksom uh, Om du tänker uh, Ja men Det finns ju massor <laughs> Kändisar Fast ja uh, det är så när man bråkar Det är ju inte som att vi Pratar om kändis och blir lite upprörda på Fast varandra. om man tänker typ så, här, okej, okay, Om Paradise Hotel Om de kan hitta samtalsämnen för typ tre månader <laughs> Så borde vi väl kunna hitta det För fem timmar om dagen Ja, du menar att de inte har någonting att göra där inne? Ja, ja, men precis Men då kan de prata om vad som helst Här måste vi ändå hålla sig inom ämnet Kändisar och Ja, alltså det är inte så noga <går> Jag tror att det spretar rätt rejält faktiskt <går> uh, Men uh, ja, nej men absolut Jag vill att det ska komma till Sverige Jag vet inte vilken kanal som skulle kunna ta in det Det kanske är det som kan TV rädda TV3 Det är access-tv <går> Ja, fast nej vem kollar på det? Eller typ eh, så här TV11 11. Ja Det känns ju helt rätt Eller typ på den tiden när... TLC? Vad är det? Det är den här som bara har eh, såna reality-serier Typ eh, Hanna go, Cake Boss eh, oh, ja. C.S. to Redress Oj Alla älskar ju den. Toddlers eh. and Tiaras Ja, jaha Det är de som gör eh, Extreme Coopling okay. Ja, alla de där Ja Ja, men det, det är ett härligt Det är en härlig kanal Men ja, äh, ja. Nu, nu vet jag vad jag ska kolla på i kvällen Oj, kvällen är räddad jag är Verkligen, ska kolla på DC Cupcakes Det låter spännande Ja, nej ja, Hur var Madrid då? Du fortsätter ju Torre France utan... Ja, jag var hemma I några dagar Tänkte klippa mig men det blev inte av yeah. Men jag åkte iväg igen Till Madrid Fortsatte mitt spanska äventyr Och Jag tror att det skulle dö om du åkte dit faktiskt Positivt eller negativt? Alltså Det var ju ungefär som gayklubben okay. I Barcelona fast i fyra dagar då Men jättekul Alltså det är ju en hel stadsdel med bara bögar I princip det är liksom allting kretsar typ kring ett torg. Oj <laughs> där då typ roligt ja nej men typ så här, alla bögar typ så här, samlas där äh. liksom, alla typ så här, är på typ första dejten och är typ så här, uh. jättegulliga och typ så här, det handlar ju väldigt mycket också om att typ så här, visa upp sig uh. man går liksom där i sina finaste kläder ha med sig, lite. ja nej men exakt har man sett liksom hunden uh. tänker liksom att det är så här, helt catwalk liksom. har hunden under armen Ja, men typ så liksom. sin lilla pudel. Ja, ja, men verkligen. Uh, fick What? jag bevittna en spansk jetfight yeah. där. Det var där gjorde du. Ja. Yeah. Uh, en kille kastade ett parasol på en annan kille. <laughs> Varför då? Jag vet inte alltså jag tror att de var drog på Amerika, ja, okay. men ja men det var det är typ det är att de, hade de bråkar från Madrid. om en kille. Ja, nej, men typ så det är ju dumt att bråka om en kille när det finns eller just att bråka om en kille när det finns så många andra men det kanske var det rätta för bägge. Ja, jag vet inte. Nej men alltså jag har aldrig sett så många snygga killar som jag såg i Madrid. Men det är så bara för att, kan... att de hade på sig sina finaste kläder. Ja ah, jo, jo. <laughs> perfekt makeade av allting. Nej men <laughs> grejen är den alltså, jag vet inte. Lien, så piffat upp sig ja, nej, en typ. typ så. Nej men alltså, jag vet inte om jag typ skulle rekommendera Madrid till någon som inte är gay för vi gjorde ju typ bara gay saker. Men Madrid är ju även huvudstad. Ja alltså det finns ju säkert mycket som händer. Det är bara att du var i det området vi hörde alltså. inte med någonting alls. Alltså nej. jag gick inte på ett enda museum. <laughs> du sa till dina ljugit. föräldrar då för att det ska verka som en bra resa? Ja ja, luggits. Du har det. Ja alltså grejen är Ja, vi gick på Prado-museet Såg på fantastisk konst äh, Mycket Picasso äh, vi, Även det här Vi åt inte tapas en enda gång äh, Har ändå ljugit Och sagt att jag har ätit den bästa tapasen i mitt liv Men att jag inte kommer ihåg namnet på restaurangen Man måste tapas kanske Ja, men typ Så ja men typ. äh, ja, Jag kan verkligen rekommendera Madrid Och jag måste åka tillbaka Inom kort. Mm. Till min älskare. Nej, ska jag. Uh, blev inlåst i ett trapphus där ett tag, men uh, jag tog mig ut till sist. Oj. Ja. Det ser bara förbi folk, Ja, Nej, men jag tog mig ut. Alltså, det är ju svårt det där med trapphus utomlands. Alltså, de är så smala. Uh -huh. Man kommer knappt ut. Och sen uh -huh. liksom, jag försökte komma ut. Det gick inte. Nej, men sen så hittade jag att det var någon typ jätte knapp som man skulle trycka på. Men ja, det var. Det var mycket med det där Men efter mycket om och så tog jag mig ut Annars hade jag inte suttit här idag <laughs> jag Har du haft med dig på länk Typ mm. Precis Jag hade inte klagat i och för sig Jag hade gärna velat stanna kvar där Men uh, som sagt uh, Jag åker ju till uh, Nis på onsdag Så jag är bara här och På blixdvisit <laughs> är... Hem och byter kalsonger Ja, nej men jag har tvätt tid imorgon. Jag ser fram emot det det. är, är jag mycket. måndag kommer jag på. Ja. ja, klockan 12 Så då. Då blir det fest det Ja, verkligen. Jockstrappen har ju blivit lite äcklig. Nej, vad ska jag. Jag har ingen ja. jockstrap. Okej. Okay. Jag går ju på Spikeberg igår. Mm. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, det var inte mitt Faktiskt. val. Det var inte, mitt val. Uh, det var inte det alltså. Nej. Nej. Jag var där i en timme tror jag att han Oj. Ja. Ja. ja, men det är väl kul. Berätta ja. hur var det? Alltså, jag, jag försöker komma på hur, hur det var, men det var bara otroligt tråkigt liksom. Ja. Men liksom var det så här stelt. Ja. Alla var väldigt stelade där Folk stod liksom och så här visade upp sig eller. alltså. posade Alltså alla, alla i baren hade, det var inte att de hade Handelsbanken kort Utan det var ju konstiga kort American Express Som så såhär Chase, eller vad det heter Det finns någon Alldeles som, nej men... Okej jag såg bara ett kort i, i baren Men ändå, någon köpte typ Ingen hade Handelsbanken nej, men någon köpte för typ så här, 700 spänn betalade i kontanter Tog inte ens kvitto typ Låt som min pappa Nej ja. men de var såhär, jag typ såg på displayen och var så här, absolut vodka, 547 typ Men vadå typ, drinkar eller? Jag eller... antar att de köpte typ en hel flaska, ett ja. rör. Oj gud, ja men det är ju kul när det går bra för andra Ja <laughs> e Fast varför skulle de ha tagit kvitto? Jag menar om jag handlar för typ 1000 spänn i en bar så skulle jag ta kvitto för så skulle du ge med det kvittot. Man vill, man, ja, mycket, men, ja, men, nej, man vill ju snarare dölja att man har handlat så mycket. Ja, men man vill snarare dölja att man har handlat för så mycket. Men det här att alla snackar om att SpyBird är nice. Alltså att det har blivit nice igen. För att, alltså... Jag tror att de är köpta. <laughs> ja, men, ja Nej, men. Nej, men eh, nej, jag jag kommer nog inte där. gå dit igen. Jag saknar det visar. Ja. Ah. Ja nej men jag, jag förstår det Och du behöver inte gå dit här det, det, det är det som är det fina ja. är det aldrig, Också att det svårt om mig själv För det här var min tredje stopp den kvällen Oj, Jag hade ju verkligen en runda Kom jag... det i, i typ kvart över två Gud Jag kom ju hem kvart i tio <går> igår. Oj men skönt <går> Det var jätteskönt Men det börjar ju alltså, Jag gillar ju att gå ut hårt och Ja jo, det vet jag ut, liksom. Så det passade mig perfekt liksom. Kändes som att det var jättesent och så, så vaknade jag upp så här Halv åtta i morse. Oj. Gick upp, nej halv nio var den förresten Förlåt, Förlåt. Så ja Det var verkligen uppe med tuppen Jag ja, klippte ja. mig ja. Gustav, eller jag och Gustav Brukar ju klippa oss Tillsammans ja Men den här gången så tyckte Gustav att Klockan tolv en lördag var lite för tidigt Alltså, ska vi vara ärliga så fick ju en sån gratis klipptid På Björn, Axén, så här, deras, Björn Axéns frisörsskola ja. Nästa helg istället Jag, jag hade, hade ju inte hjärta att säga det till Jag våra hade ju inte frisörer. heller gå när jag ringde eh, Till frisör Och eh, sa att jag måste avboka tiden mm. från min frisör som svarade också i telefon Men vad sa du för något? Mm. Jag bara, ja typ vi ska ju komma och klippa oss imorgon jag bara, ja typ jag, bara, jag kan inte typ. Du eller så här jag jag men, inte vad hade du för anledning? Nej men jag tror jag tror att samtalet skulle gå snabbt och att jag inte skulle behöva en anledning. så då sa hon ja nej vad tråkigt typ vad ska du göra? <laughs> eller så nej varför då? Ja. Äh, oj, vilken, jag bara, men, gud, vilken utfrågning kan <laughs> Jag menar, hon sa ja. eh, jag bara, men alltså, det mycket senare. jag Det är klockan tolv, bara, det är svårt att gå För jag försökte ställa av det snyggt. Men ja. sen kom det också så här... Men ska vi boka en ny tid? Oh, nej. <laughs> Eller ska du ringa och göra det en annan gång? Jag bara... Jag ringer. Bara, oh, okay. Jag tror att hon blev lite stött. Det kändes inte bra när jag låg på. Nej, hon var lite... Hon var inte så lik idag. <laughs> lite är nej, nej, men alltså... När jag klippte mig vid min frisör ja. så satt hon liksom i så här fikarummet och typ drack kaffe. Nej. Så jag hetsdrack. <laughs> ja, Gustav. Ja. ja så... Hon fick ingen annan kund så. Alltså. Nej. Men jag sa att jag hade Ebola. Ja, ja okej. Okay. Så <laughs> jag tror att det, det, det är bra. Jag tror inte att hon kommer. Men jag var klockan tolv också, också så att... Jag skulle ändå inte, ja, med tanke på gårdagen så skulle jag ju... Nej, nej, nej men precis, När jag, jag klippte ju mig som sagt och sen så åkte jag till Åhléns där det var höstens stora shoppingdag Oj, de är du har fått någon nyhetsbrev? Ja, det var jättejobbigt Vad var det för erbjudanden? Det var, var inga erbjudanden, det var bara kaos och jättemånga det, det är jättemånga som kommer och shoppar Det är som kommer och vi har en DJ Va? Vem var det? Alltså det var typ en dita på i Vårningsberget. Var, det, var det korken i Paradise? Jag har inte sett det här eller vad, men det är ju Joppe, Joje, Jorge Han är inte även korken, det är jättekonstigt. Aha, jag har inte sett alltså jag har inte sett den här veckans Paradise hotellavsnitten. Ja, jag ligger efter Oj. tre avsnitt jag ska försöka hinna med om antingen ikväll eller imorgon. Apropå det, eh, vi delar via Playkonto. Ja. Är det du som har stjärnmärkt Stockholm och Arlanda? Nej, det är det verkligen inte Jag visste inte att det fanns Och jag har för dig att kolla på ett avsnitt Du tror att det var du som råkade stjärnmärkt Jag, jag kanske ja. råkade göra det Jag tar bort den nu Jag har ju då stjärnmärkt Monsters University Filmen Ja, det tar jag inget Nej. ansvar för Jag alltså, hade bara kolla på småstadsdrottningar det är ju jättebra Har du sett det? Ja Det är ett fantastiskt program Speciellt med Tina, Tina från <laughs> ja. Västerås det Där vill jag klippa mig <laughs> Ja Fast ja, det tog väldigt lång tid Vi pratar ju väldigt mycket Ja alltså, hon, ju... hon har ju väldigt många teorier Och så här: typ ja, Om man kramar någon längre än sju sekunder så här, ut så här, befrias vad är det, Endorfinerna eller något sånt. Men har du hört det här med Det som brödkanter Nej Alltså det, är att om, alltså det säger hon alltid till sina yngre kunder Att om man äter Alltså brödkanterna, Man lämnar inte brödkanterna liksom För om man äter brödkanterna då får man stora bröst <laughs> <laughs> <Ja>. Klassik Tina <laughs> finns Det finns någon Facebook-sida Typ shit Tina <laughs> ja Alltså jag skulle typ kunna starta den Jag tror att den heter Tina med två i mm. Fantastiskt gillar också det finns stämning. Gustav Drick ja, vad, vad heter hon som har en egen eh, sån shabby Mikaela, butik Michaela va? Oh. Härliga Michaela. Ja. Ni som anordnar ett färsagsfest för sin hund. Ja. Och det blir typ oh. eh, dogfight oh. bland hundarna. Ska vi ha is? Nej. Ja, jag kan hämta den nu, Ja, jag kan sitta här och hålla råda. Hålla Ja, precis. Så Eller hålla hov. Nej, ja, det är också ja. det. Hålhåv, håll, hålla låda. Ja. speakers corner. Ja. ja men precis. Ja, ja. Det, det här var ju som en en Ja, det har typ som en återställare för mig. Ja. det ja. var det jag tänkte. Vi går ut lätt liksom. Ja. Häll ehm. upp gin. Ja. vänta ehm. i sen. Ja. Nej, men så, ja, men det är typ en återställare för mig. Ja, ja, men nu är du liksom igång igen. Gustav påstod ja, ju jag... att han skulle ha en hemmakväll ikväll. Eh, får vi se hur det blir med det? Nej, jag, jag ska nog det. jag bara, bara kolla på Twin Peaks. Aha. Allt godis. Jag ska ju laga min äh, laxmiddag också. Oj. Ja. Äh. Präktigt. Det där. Ja, jo. Det ja. vara ibland. Ja, eh, ja, precis. Nej, men... Gud, har Gustav kämpar is. nu för att få in isen. Det finns inget på designkortet som gör att det är enklare med is. Gör det? Men, ja, det är det säkert, men jag vill, ja, ja, ja, vill jag ha en sån bra, så enkelt mis. is. Eh, ja, jag, ja men, jag, precis. Men, så jag har ju varit bakis fram tills nu, typ. Det är ju knappt gått upp. Nej, Medan jag så... har ju legat och tänkt in inberedning. Det blir min grej när jag är bakist. Ja alltså du måste förklara det här Nej men jag är alltså, det är någonting som har växt fram Typ det sen de senaste månaderna För Gustav Du skrev en tweet idag Och bara ja ah, när jag är bakom ska... Vill jag alltid åka till Ikea <laughs> Men alltså Det är ju typ det sista stället man vill vara på Ja men det är såhär jag blir fint I mitt hem Oj jag ska ju så här blir alltid väldigt sugen på att shoppa inredning Och åka till Ikea när jag är bak. Så En gång bakis surfade jag på, after, eller ja, på Härligt hemma i en timme Alltså Aftonbladets bostadsbilaga. Ja, alltså Men jag, ja Jag vill fortfarande gå in på typ Ikea Och för runt lite och tänka mig så här, Smarta förvaringar här i min lilla lägenhet Smarta förvaringslösningar Ja, har du haft i live med det här? Nej, det har jag, verkligen inte Det får du göra Hör ni hur den mofas givet effekter? Ja, jag tycker det är svår. Jag vet inte just det här med podcast. Jag vet inte om man ska tilltala folk eller inte. Hur Ja, men typ så här. Hör ni? Jag det liksom. Så Ska man låtsas som att de inte finns där? Ja, jag tycker det, det, här en Nej, jag tycker att det är en svårt format faktiskt. Men ja, Nike man, ja. man gillar det. ju oss. Ja. Men alltså jag förstår inte. Men alltså om man går in på iTunes. Ja, i, i mobilen eller mm. Eller i eller på datorn så kommer alltså Det finns ju en avdelning under liksom i podcastavdelningen ja. som vad heter det? nytt att se Och Nej, i, inte bli fångat ja, ja, Nej, tyvärr det... var det inte den? Jag att det. Jag inte det Nej, det är inte. Jo, det är det. Jo. Ja, men först är det i Blickfångat. Ja. i appen i alla fall. Ja. Sen blir det nytt alltså, och man... spännande. Aha. Och där lägger vi. Oj, gud. Ja, jag vet ju inte om man använder iTunes. Men... Nej, ja. Men där ja, det låg väldigt långt ner. Nej. En annan grej jag tänkte på när jag lyssnade på vår tidigare podd. Ja. Var att det hörs väldigt bra när vi äter chips. Ja. Ehm, känns lite jobbigt, men... Har de tagit bort oss nu? Alltså, det var ju typ två veckor sedan du... Vi var där. I, Jaha, nu har vi pickat. I, i, I veckan. <laughs> är det när vi ska lägga ner? Ja. När vi är så här på toppen. Ja, ja, men liksom... Få starta någon så här... Upprop mot iTunes. <laughs> Skicka in en namnlista. Ja, men precis. Med våra mammors namn. <laughs> Enbart. Vi fejkar Ja. Ja, alltså då har jag alltid, jag alltid <går> tänkt på att Just det här med namnlistor Alltså det måste ju vara hur lätt som helst att bara fejka Ingen kommer ju kolla upp det Typ så över 15 000 namn Bra arbetstillfällen annars Vad menar du? Att kolla upp det Ja, men liksom alltså, ingen kommer ju typ orka kolla upp det där Det är liksom bara typ en lång rad namn på papper Ja Liksom, så vi skulle ju lika gärna kunna gå till iTunes Och bara, ja men nu har vi 20 000 namnunderskrifter De ja, bara att det är fem som man laddar ner i en podd Ja, men. De. Ja, ja. Nej, jag antar att det är för att vi inte har lagt upp några avsnitt på någon, två veckorna. Förmodligen. Ja. Vi kanske kommer tillbaka nu. Men, ja. vet. men det är så mycket. Alltså, Spring podd en gång i veckan är ju jättemycket. Ja, det skulle inte gå. Det postret, Ja, det skulle nej. inte gå i vårt livsbussle. nej Nej, men det skulle det faktiskt inte. Inte göra Men inte jag fick betalt Då hade jag pallrat mig hit Men eh, inte annars Nej, faktiskt. nu Någon... lockar jag med chips Ja, men precis Jag ville ju först att vi skulle vara hos mig Men eh, sen kom jag hit ändå för jag tänkte att det var bakfull ja. så... oh, jag var vad av det Du förstod att det var därför Ja, jag förstod det ja, Jag trodde jag skulle eh. få lite så här, motstånd ifrån dig faktiskt Ja, men jag tänkte att Då har jag någonting eh, Som jag kan utnyttja sen kan få en, någon tjänst tillbaka Någon gång Så ja Det är uh, inte så man får tänka ja. Det är det som vänskap handlar om En ständig dragkamp och ta. En ständig dragkamp Liksom Det är såhär här, vågskålarna Det ska bli jämnt Precis, Jag undrar verkligen när du blev typ under våra Barcelonaresa <hör> Hur jämte egentligen blev ja med ekonomin ja <hör> <hör> alltså, det skulle vara kul att typ få se liksom <hör> ja, att lyxferan att lyx blev. kommer och, och så, här, ja, men, så <hör> hur blev det egentligen vem betalade egentligen mest vem är skyldig vem för det blev vi försökte hålla koll lite typ ja, att ta varandra och bara ja ah, men typ nu vi fikar vi bara så då blev det typ häften så dyrt som när vi ja. äter en lunch som du betalade den gick verkligen inte så bra men det, det skall... slutade med att vi det, Vi sett och typ försökte räkna hur det skulle gå ihop Och sen skulle vi ta ett streck över och börja om ja. På nytt härifrån <laughs> typ så. så ja, jag vill inte men, men det är enkelt när man är ute på kvällen och dricker Ja, För då är det verkligen en runda liksom Men sen Det är sen det blir jobbigt mm. men, äh... Dagen efter Mm vaknar upp och bara Vi tror ju att eller jag, jag och Erik som jag var i Madrid med Alltså vi tror ju att vi blev ficktjubade På gayklubben mm. uh -huh. Ja det vi var på gayklubben i Barcelona Ja uh -huh. eh, När du var borta ett tag Ja Vad du gjorde det då Men det uh -huh. Just Ja uh -huh. uh -huh men då typ stod jag typ bara hängde vid nåna bord, liksom ja. för mig själv typ, alltså i princip ställda rakt fram. Gud typ, Stod Stor tansida lite kanske. Jag hade så någon. Hade min öl liksom hållt så, alltså stod på bordet precis bredvid. Ja. Sen kommer det fram en tar ölen. Går iväg. Ja. Eh, och jag springer efter honom. Jag skulle säga sprang efter. Och typ så här. Tar på hans axel och bara, dimm in På engelska jag kunde man säga typ på svenska? Ja, dimm min Jag får tillbaka den Jag tar typ två klunkar Och sen trycker jag in den i hans hand igen Och går iväg Så desperat Jag bara, fuck it typ Ta den Jättebra Ja. Jag behöver någonting att göra Hur köper köpa en ny Gud, ja, man ser lite mindre sårbar ut i baren Ja, men där har man ju ett mission Med någonting att ja. göra och så att I Sverige om man ber om ett glas vatten också Så får man ju ett glas vatten ja. Men i Barcelona så får man ju alltså en, en flaska vatten Ja Alltså jag är ju resistent nu mot spanskt kramvatten. Mm. Jag dricker ju det som Alltså, ja, alltså det, är liksom, det är inga problem Jag tycker liksom det är inget konstigt Tycker att det är rätt gott Faktiskt smakar lite klor Men uh -huh. jag har vant mig nu det är, det, är lite... det är ju aldrig kallt heller. Nej det är alltid lite ljummet, ljummet uh. Men det är liksom Jag gillar min nya livsstil Lite, lite kontinentalt ja, men vatten, Jag spottar ljummet. inte i glaset Liksom. Nej, men jag var typ tvungen att dyka i kramvattnet du vet man vaknar upp så här mitt i natten och bak så ja. törstig du tog inte en vattenflaska ur minibaren nej det, vi hade ju så. så jobbig minibar i Madrid man var ju tvungen att beställa via receptionen så kom de med det man ville ha alltså minibaren var tom uh -huh. men det fanns liksom en prislista <laughs> så alltså fick man liksom beställa typ så här vad man ville ha och så alltså kom den sån en kille och knackade på och lämnade det Vad kostar det det var jättebilligt alltså det kostade Uh, alltså man fick en sån liten flaska Du vet som man får på flyg uh. uh, För fyra euro Jaha Ja alltså det var jättebilligt Och det kommer alltid en sån kill kille att lämna det Så vi beställde ju bara uh, mer och mer <laughs> vi Och sådär bara... en, en åtgången mm, uh. Ja var det samma som kom? <laughs> nej, det var, det, var lite, det var två olika som okay. kom Som trodde som Många det, Jag tror de blev rätt trötta på oss det var ja. typ såhär, Sista gången vi ringde var det så här: Do you really want more kava? Okay. <laughs> Och, bara, mm. Och var det sjunde, ja. åttonde. Nej, nej, alltså det var ju bara liksom Förfest ja. Med Charlotte perelli Och <laughs> Ja, precis. Vi förfestade ju till Ja Ja men det gjorde vi Bra, ja. jag vill åka till Barcelona igen Och ja. alltså, kan Madrid Kan man streama? Jag kommer inte någonting av någonting man, man kan streama det ja, okay. Det kan man göra, absolut ja. Så kvällen är räddad Bra. Men ja, jag är så sugen på att resa igen Nu ska jag som sagt till Frankrike nästa vecka Men även efter det så jag måste boka en till resa uh, Lite oklart Det känns som att de har mer sofistikerade Program om nöje i Frankrike Ja. Har de, de nöje i Frankrike? Ja, när vi sett på alltså, religionsgeim fransk tv är också så här jätte all alltså, gröna den. Det är bara svensk tv som är så tråkig. I typ alla andra europeiska länder så har de så här jättelånga samtalsprogram <här> som typ aldrig tar slut. <här> där det liksom sitter typ lite säger, äh, vi kommer ner i Skavland Ja fast det går inte alls att jämföra nej. De, liksom, nej, men de sitter där Det är liksom alltid typ så här, eh, Några bögar Några gamla tanter Någon snygg tjej Alltså liksom som sitter och typ så här bara gaggar mm. liksom. Den typen av program har vi inte i Sverige Förutom Nyhetsmorgons lördagspanel eh, det var, Idag så var det Andreas eh, Lundstedt och Karin Da Silva av någon anledning. Okay. Oj, och gick. Roger, oj. Nordin, från Riks FM om man är klar, där, Jag vet inte. Så de var bara så här avdunkade. Yes, ja, ja. verkligen. Och de panelerna är ju typ fem minuter. Mm. Och de pratade om så här, ja. Ah, nu är det höst ja. bara... Men ska vi pitcha den här idén till typ S no, blir det, typ sexan? Jag har ju mina kontakter på SVT ja. <laughs> Jag tänker mig att det här är med ett program för sexan Ja, fast alltså Sexan har ju en huvudsak manlig målgrupp mm. Det är inte så många tjejer som kollar på sexan Och jag tänker att det är, det är bara tjejer tjejer det. Ah, okay. Eller majoriteten mm. ah. Liksom så, så, Vad tror jag vi är bättre på alltså Jag tror att det här kan vara räddningen för TV3 Ja, kanske Faktiskt Ja nu när de har tappat René Nyberg. <laughs> fast som är i Paradise. Jo. men går ju alltså, alltså, också så här. Big Brother det går ju nu. Fast det märker man ju inte. Nej! Jag blev typ... Vem är det som kollar på det? Det är inga som kollar på det. Jag blev typ överraskad. Alltså att ens hela den här typ skandalen med den här äh, sexuella... Oh. Uh, jag kan vi dra det lite snabbt. Det var typ någon två manliga deltagare som typ att någon kvinnlig deltagare till att uh, suga av dem. Jag vet inte. De gjorde aldrig, alltså, men de tyckte. Ja, men typ. Då den ena i ett rum och typ barrikaderade en dörr. Mitt ja, vatten. men typ. Vad du kommer typ ut härifrån om du inte suger av stubb. Typ. Ja. det stod dit typ så här, expressen artikeln, att bara så här, ja. Oh upprörda tittare typ, så här, som kollade på livestreamen hörde av sig men man bara, vem kollar på livestreamen av Big Brother uh. mitt i natten? Men det finns tydligen människor som två, gör det. Ja. Men då, ja, de blir tydligen nerringda. Uh, nej, jag vet inte. Men, uh, så finns det ett telefonnummer till Big Brother? Nej, nej jag tror inte. men uh, Det hade kommit reaktioner i alla fall från folk som påstår att de har kollat på på live så. Ni får gärna träda fram, <laughs> ni, som, <laughs> ni som kollar det på det. Brother i Atomload. Ja, alltså, jag förstår inte hur man hinner. Eller, liksom, jag skulle aldrig välja Big Brother för Paradise Hotel. Nej. Paradise Hotel det är också att det är mer registrerat. Ja. Eller, alltså, de är ju alltså Det är ju ingen livesändning, så de har haft tid på att klippa ihop det. Ja, Big Brother är lite hipsom Ja. Jag brukar inte prata om Big Brother. Jag kommer inte på att jag, jag spelar i. <laughs> i min, eller om Paradise okay. Hotel. Ah. Jag är ju med på den här podden också Ja, ah, jag har inte lyssnat Så jag har verkligen kramat över allt Ja Alla analyser Ja, nej då ska vi inte prata om det Men det, det jag vill prata om är ändå Gjorde du det sist kanske? När telefonen i huset Nej, har en telefon jag tror allt ja. Jag alltid mm. undrar vad de säger redan det jag, så jag, då. Den. Ah, sorry. jag har knappt märkt den Jag har knappt märkt den Det är ingen som har märkt den, jag tänker jag, jag tänkt på den hela tiden Det är ju lunchen Oj. Hela tiden? Ja som har ett lounge med soffan ja. Och sen så är det typ några trappsteg upp mm. Och sen så är det mm. Men liksom mellan där på typ säger man? Staketet eller kanten liksom Så står det telefon som ja. ringer ibland ja. Det här man ja. Man ser människor stå och prata med ibland Alltså det är bara du som har sett det här jag, ja, jag, jag, jag, jag, jag är inte säker på om den faktiskt finns jag Tror bara att du vill att den ska finnas <laughs> Det är typ så här när Big Brother pratar med dem Ja, men det måste väl vara något sånt där. Typ så här. Sätt dig i lunchen. Ja, snart kommer det bli något sånt där. Ja, men typ så. Och sen är Gud, jag har så mycket att ta igenom i Paradise Hotel. Jag var ju så utanför hela veckan. Jag har liksom inte kunnat prata om När ska du hinna, hinna göra det här? Imorgon, söndag. Imorgon. Uh, kanske ikväll, vi får se. Men det är inte det en bra om du ska tvätta. Jo, det funkar. Typ så här 40 så är... minuters inte Intervallar brukar ungefär vara som mm. ja. tvättstugan är igång Men precis, det är slår två flugor i... Ja, kanske sitter ni i tvättstugan med datorn? Ja, gud, de är inte bara i för skulle räcka Nej, det blir rätt långt upp Det är kärnan mm. din tvättstuga är här, Ja, tyvärr Men eh, kanske får ta med min dongel Jag har en dongel Har du kvar den? Ja och då har du fortfarande kvar abonnemanget också? Nej, ja, jag, jag har ju det. Så här kontantkortsdongel typ. Så. Om jag det behöver det? så kallar jag på ja. en dag. Går liksom. till Ica och ja. förresten jag ska ha en dongeldag också. Ja, vad jag vet inte vart min dongel är, men någonstans ja. är det, i alla fall. Det var fel det att låta säga dongel. Ja. Jag är lite perverskt. Också väldigt typ på en älvatt ja så alltså det var ju ett tag då det bara var reklam för mobilt bredband Vart man än gick någonstans Nu är det ingenstans Vem använder mobilt bredband? Mobil bredband nu men, det är ju för del man delade såhär Internetdelning på mobilen istället Mm Det blev verkligen tyst Kring mobilt bredband Ja, det var bara en fluga Ja, nej men, men det var väl innan det blev Alltså man hade en smart mobil i princip Ja, jag antar det Fast, åh, åh, ja. Ja, i för sig. Ja, det där var ju 2009 10 eller nåt ja. sånt där. Så då, var ja. det ju, då var det ju hett. Ja, men precis. Nu, not so much. Nej. Eh, vi ska ju ha det kommande... Alltså, första avsnittet var ju bara en stor enkät om oss. Ja. Tagen ur samhällsmagasinet fokus. Ja. Eh, <laughs> Samhällsmagasinets ja, men jag älskar att säga så. Ja. ja. Uh, mm. Men nu tänkte jag att vi, eller, vi ska typ ha några återkommande ja. Som är såhär veckans eller varannan veckans enkät Ja, precis uh, Så den här gången så är det Från DNs Den finns ju inte längre på stan DNs uh, bilaga finns inte den. Jag tror det är inbakat i DN Stockholm Aha, okej okay, ja. uh, Men Hej Konsument Där människor svarar på En massa frågor faktiskt Vi ska bara ta några Ja Mm. Eh, Frans, senaste Gnolade Gnolade? Alltså senaste låten du gnolade på aha Det måste nog vara Girls Just Wanna Have Fun Oj <laughs> Ja, den tycker jag om att gnola på Tänkte på ikväll då? Ja, <laughs> ja men precis Jag är så lösläppt härlig tjej eh. För... <coughs> Gud, vad i jag på? Eh, det var nog eh, Samson men Regina Spektor Från i flygbolaget yeah. Wellings Spotify, Ja. det De spelar ju det. musik varje gång man lyfter Och landar Det är lugnande, den lite surrealistiskt ja. Det här lugnande effekt, absolut Så jag hade på det i lägenheten när ännu förut mm. För att få den stämningen Semesterkänslan ja. Om vi inte kan vara i Barcelona så kan vi i alla fall Ta med oss lite av Känslan Ja, precis Mm. Alltså, det är väldigt, väldigt mycket samma. Det här har vi till exempel en bra går bort present. Ja. Fredrik Reinfeldt som svarar på just den här Han säger en flaska vin. Så han är liksom oss. Ja, det svarade jag förra veckan. Mm. Mm. Mm. Bästa mikromaten. Åh, oh, Gud. Alltså, det är lite typ vad jag äter till överskott varje dag. Den bästa mikromaten. Om ni bara ska köpa en mikromat <laughs> Alltså, den bästa är ju god rätterna från Opra's källaren. Ja. Men de är ju rätt dyra och de är inte ens frysta. Så alltså, de tycker inte jag räknas som mikromaträtter fast man värder med en mikro. Ja, fast den är inte fryst. Jag tycker att en riktig Oj. mikromaträtt ska vara fryst. Finns smakare. Ja, eller alltså god är mycket godare, men den är dubbelt så dyr liksom som ja. en, eller tre dubbelt nästan. Som en vanlig så här Findus. Den bästa tycker jag personligen är Leif Manneströms uh, rätter som familjen Dafgård har. De uh -huh. kostar ut typ 30 spänn. Uh, och det finns en jättebra pannbiff med potatisk Det är min bästa som jag verkligen kan rekommendera. Jag vet, Annars, om man ska jäkla. ha den bästa budgetgrejen, uh, pasta Alfredo. Jag kommer att säga en god rätt nu. Okej. Okay. Men uh, är det cannelloni heter det så? Ja. Uh. Eh, de långa pastarören typ Med filmning. Ja. De är goda Inte mm. typ ricotta tror jag Ja, det är alltid härligt eh, Tackar eh, aldrig ni till lite ricotta nej. nej, det har jag inte mm. Vi svarade även på frågan Favoritdrink förra avsnittet Ja Ska vi ta det igen? Vi har ändrat oss eh, Fredrik Reinfeldt föredrar en kalla öl Framför drinkar Kul, vad tråkigt. Mm. Vilket safe val. Det är verkligen typ så. Okej, okay, nu ska Också liksom inte... okay. Politiker, undviker frågan. Ja svarar fråga, typ så här. Okay, har en favoritdryck även om man föredrar öl Ja, jag förstår inte. Men han punkten jag föredrar öl framför drinken Gud, En galning. En öl. Så populistisk En Ja En galning. En galning. En min En galning. En galning. En galning. En galning. En galning. En galning. En galning. En Ja, ska vi säga det då? Let's call it a... Vad heter det? Let's wrap this up. Wrap this call up. this a night. Vad händer Ja, jo. Call it a night. Ja. Ja, ehm, vad händer nästa gång om två veckor? Ehm, då har jag massa anekdoter från NIS. Just det. Att berätta. Mm. Franska revieran. Åh, oh, så härligt. Mono Även ordvitsen. Franska. <laughs> Franska. Uh, Franska Ja, det det. så Oj, bra Oj, nu ska jag anamma det Följ mig på Instagram Transfrans Oj, det är lite som ny reklam ja. Följ mig på Instagram Vet jag den här ökan, Gura Gura Creek Ja, uh. svårt att stara Det är killen på, på Twitter och sånt? Uh, Like över vår Facebook-sida Ja, väldigt få likes Jag var inne och kollade senast idag Ja, skärp er jag tror att det blir bättre Jag vet inte Vi är tillbaka om två veckor Ja, fint ja. God kväll, Hejdå. Tack, Tack.